з розмальованою стелею і товстими стінами, прикрашеними вишитими птахами і яскравими килимками, приваблювала своїм затишком і прохолодою, а накритий стіл, заставлений пляшками та полумисками, надив щедрою гостинністю. Та й господиня так і впадала коло своїх родичів. Вона голубила і пригощала Сару. Хоч дівчина ледве доторкалася до їжі, і тільки на дуже пильне прохання тітки випила невеликий келих меду. Бачачи надзвичайне виснаження Сари, господиня відвела її в свою спальню, де була приготована постіль, а сама повернулася до брата і довго про щастиха розмовляла з ним. Веселий ранок застав співбесідників за келихами, і вони мусили відкласти вирішення багатьох питань до наступного дня. А Сара, лігши на своїй новій постелі, відчула тільки зараз, як змучилось її тіло, як натомились і опухли ноги й руки, як надірвалися, неначе розбиті на шматки її груди. Ця надмірна знемога не давала їй заплющити очі. Та й пережитий страх стояв іще перед її очима. Щирі слова жебрачки дзвеніли в її вухах і відлунювалися в битті серця. «Гріх великий – не вірити в милосердя Бога», – сказала єврейка. «А християнка повинна б іще більше вірити в любов і милосердя розп'ятого Бога», – згринали в її розгорячілій голові думки».